Otca i Sina i Svetoga Duha, oci braćo, sestre, deco, Hristos Vaskrse. Hristo Ova današnja priča toliko je duboka, široka, veličanstvena, da oci kažu da ako bi se i čitavo je nekim promislom Božim izgubilo, a da je ostala samo ova priča koju smo malo čas čuli, to bi bilo dovoljno da nas povede ka spasenju, da nam pokaže svu veličinu Božje milosti, svu dubinu ljudskog pada, da nam pokaže onaj istiniti jedini put kojim treba da idemo i one puteve koje treba da zaobilazimo. Mi sa ovog mesta nećemo moći ni iz da iskažemo sve ono što se u njoj krije, ali po Božjem nadatnuću da izvučemo bar po neku mrvicu za ovaj tok velikog posta koji je pred nama, da nas ova priča vodi ka njemu, da i mi negde stanemo na put pokajanja. Vidimo oca dobrog, milosrednog, sve bogatog koji nije sam otacvić, Otac koji se raduje svojoj deci I sve što ima, ima za njih A sin, mlađi, nerazumni U ovoj priči okarakterisan kao bludni Kao onaj koji luta Ne želi više zajednicu sa ocem Ne mrzi on oca, ali želi da ode daleko Da one darove kojemu je otac dao, ode ga troši sam, u dalekoj zemlji, zemlji egoizma, gde sve ono, sav svet, sve što ga okružuje, on stavlja na žrtvenik svoga ja, sve one darove koje Bog kao milosredni otac daje čoveku i zdravlje i uspeh i mudrost i lepotu on je poželeo da potroši daleko od darodavca u tamnoj mračnoj tuđoj zemlji i kada je trošio i trošio trošići svoje biće postajao je i sve i sve siromašniji i sve nesrećniji i na kraj se ponizio toliko da je čuvao svinje kod nekog stanovnika te daleke zemlje a u stvari to je sam djavo komi jeste cilj da ponizi čoveka do kraja da ga obesmisli da ga uništi i dao mu je da čuva svinje i čak nije ni od svinske hrane mu dopuštao da se nahrani. Ali, ono Božje u čoveku, ono istinito, ono hrabro, djavo nije mogao da uništi. I ovaj svin je smogao snage da u tom Najtežem trenutku svog života, kada je dotakao samo dno, kada se gotovo istrošila suština njegovog bića, ona, Bogolika, gotovo istrošila, ali plamen je još uvek tinjao. I on se setio očevog doma. Sve one bezbrižnosti, sve one sigurnosti, sve one radosti koju je nekada imao dok je bio u zajednici sa ocem, dok je bio u njegovoj blizini. I jako ga je bila sramota, ali ipak je ta ljubav koja je postojala u njemu i ta muka koju je oko sebe video, jer nije imao drugog izbora, drugog načina on se odluči da pođe otcu, ali ne kao sin više, već kao najamnik. U bolu srca, ali ne opterećen krivicom kao samogrižom savesti. On krete ka otcu, a otac nije da ni sačekao da dođe, već sam potrča U zagrljaj njemu I nije mu čekao da mu sin nabroji Sve ono što je radio i kako je svo bogatstvo proćerdao Da bi je zatražio oproštaj Već mu ne da do kraja kaže svoju želju Nego ga zagrli, poljubi, obučega u najlepše haljine povratiš mu blagodat sinovstva stavivši mu prsten na ruku kao znamenje vlasti i napravi svečanu gozbu zakla tele ugojeno eto pravok pokajanja eto puta za svakog hrišćanina pokajanje istinito koje se sastoji u povratku u očev dom, Onde gde smo sigurni, gde smo mirni, spokojni, gde nam ništa ne fali. Taj put od daleke zemlje do očevog doma vidimo da je kratak, potrebna je samovolja, potrebno je sećanje na očevu ljubav, jer da je sin, shvatao svog oca kao nekog strogog gospodara koji će ga kazniti, ne bi smogao snage da mu priđe, ali on se seća očeve ljubavi, dobrote i milosti, višao je ne tražeći ništa, a dobio je sve. I vidimo da je pokajanje neminovno povezano sa zajednicom, sa liturgijom. Otac ga uvodi na gozbu, koja jeste upravo sveta liturgija, ona ista kojoj mi danas prisustujemo i u njoj učestvujemo. ugojeno nešto vredno, nešto veličanstveno, a to je sam sin jedinorodni koji se na svetoj liturgiji za nas ponovo žrtvuje, I daje nam se da ga jedemo i pijemo, da bi kroz njega, kroz ljubljenog sina očevog i mi sami prišli ka ocu. To je suština pokajanja, ne da nas ni vrati u ono što mislimo da treba da nas vrati, već u ono što nismo ni zamišljali da možemo imati a za to nas je Gospod istvorio, pripremio. A vidimo i drugu figuru, još više tragičnu, drugog, starijeg sina, koji nije odlazio od oca fizički. Prividno, on je tu, u očevom domu, ali bez radosti. On služi ocu, ali ne kao ljubljenome roditelju, već kao nekom gospodaru od koga ima interes. I on nije mogao da se obraduje oče, očevoj ljubavi, nije mogao da se obraduje pokajanju brata svoga. Već se razjari i ode ka ocu da traži pravdu Pravdu zemaljsku, ne vedeći da je ljubav Božja daleko iznad pravde. A otac i njega ne ukoreva strogo, već mu očinski, krotko, daje blagi prekor. Pa sine, sve ovo što imam jeste i tvoje. I ti si tu svakda sa mnom i nikoti ne brani, da i ti to koristiš, a ovaj tvoj brat mrtav beše i nađe se, izgubljen beše i nađe se, mrtav beše i ožive. A tu su neki oci zapazili i ovoga slugu, koji dolazi starijem bratu, pa kada ovaj pita kakva je to tamo pesma igra, a on mu onako kao spletkaroš, kaže, pa tamo je onaj tvoj grešni brat došo, a tvoj otac odmah uze da ga ugosti i napravi gozbu za njega. Kroz tog slugu, oci vide one demonske pomisli, koje človeku klevetaju samoga Boga, kao što su oklevetale, Adam u jevi, kada je trebala da proba od zabranjenog ploda, Eva, pa kaže joj džavo, zna Bog da ako probaš, postaćeš kao Bog, zavidan je Bog na tebe. Tako i ovde, ovaj sluga, uputi stariju sinu pomisao, On je prihvatio i ode da se prepire sa ocem kod koga je imao sve. Tako vraću da izbegnemo sudbinu ovoga starijeg sinama, da i za njega se pretpostavlja da se pokajao jer otac svojom krotkom naravi ga je utešio i umirio ali da pokažemo i hrabrost ovog mlađeg sina i kada mnogo puta u svom životu poželimo da odemo daleko od Boga, da se ne sramimo, da se vratimo i da opet pripadnemo očevom domu. Kroz ovu priču se dobro mogu razumeti one reči starca Emilijana Simono Petrickog, koji kaže da ukoliko nam greh stvara mir, mi ćemo neizostavno poći za grehom. Ali ćemo posle morati da pređemo dugi put od greha ka Bogu, od, po, od greha do povratka u očev dom. Tako da se ovom, ovim nedeljama pred časnim Okrenemo ka Bogu, prispitamo sebe, hrabro, sa svim svojim ranama, gresima, da prijeđemo Bogu, ne u njegovu ljubav, neće On tražiti od nas nikakva poniženja, već će nas zagrljiti kao iskreni otac. A mi da slavimo tu Božu ljubav i na ovom mestu gdje ćemo se uskoro sjediniti sa njim kroz njegovo telo i krv, Sina njegovog jedinorodnog, da slavimo i sada, i u sve vekove, vekova. Amin.